I en aquest matí de Ràdio Palafrugell, frugell doncs, també volem posar-nos en contacte amb la Fundació Josep Pla perquè doncs, ja tenim aquí totes aquestes activitats de les quals ens van avançar algunes doncs, unes setmanes enrere l'Anna Aguiló, la directora de la Fundació, amb la qual doncs, novament ens posarem en contacte per saber ben bé què tenim aquest cap de setmana i els propers dies d'aquest mes de juliol. Anna Aguiló, bon dia. Hola, bon dia a tothom. Doncs, Anna, com dèiem, ja tenim aquí aquestes activitats, ha arribat el mes de, de juliol i suposo que amb moltes ganes no? de retornar a fer aquest contacte també amb els vostres uh, usuaris i la gent que també doncs, segueix les activitats que aneu programant, oi? Sí, tant que sí. Uh, molt, molt contentes de tornar a posar-nos en marxa. De fet, ja, ja fa dies que, que tenim obert i que, i que anem atenent visites, Uh, individuals i d'una manera molt... De moment, molt lentament van, van apareixent els visitants, però però hi són. I bé, i, i les activitats uh, per, per grups, les activitats que ja, que, que ja formen part formaven part fins a la nostra programació estable, doncs també les, uh, les hem reprès. Eh? Aquest cap de setmana comencem amb una ruta Josep Pla a uh, Pals, Uh, que, fem, que és un combinat de ruta Josep Pla i dinar, com, com feien, està fent fins ara dins el programa de Josep Pla Conell Paisatge, mm -hmm. i en aquest cas el dinar és el restaurant de Calamonça de Llufriu. I, i bé, uh, uh, esperem que, que aquest juliol ens vegi um, um, amb una mica d'activitat doncs, uh, a part tot. No? Okay. Nosaltres, nosaltres hi posem el nostre grà de sorra perquè la, la reactivació de tot plegat, sobretot també de la cultura, doncs eh, sigui, sigui una realitat eh, en els moments que, que som mica que vivim. Mm -hmm. la, la reactivació de la cultura doncs és una de les coses doncs, que, no sé, eh, Anna, si tens aquesta sensació que s'ha anat deixant una miqueta com de banda, eh, s'han anat reactivant podint altres activitats i el, la cultura, com sol ser habitual, eh, també s'ha doncs, deixat pel final, no? Sí, tristament. Bé, no, no es va deixar fer-ho al final, però és allò que sembla que ja, que sí, que ja se sap, que som aquí, que, que anem fent, etc. I bé, jo penso que és important i penso que hem de reivindicar que, que es doni a la nostra presència i la nostra activitat, sobretot en els moments en què, turísticament, per exemple, doncs, es té molt clar que, que les campanyes s'han de fer de cadascú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 doncs és important que la gent sàpia que a part d'anar a la platja doncs, té moltes altres activitats a fer i que es poden repartir al llarg de tot el dia. Doncs eh, la veritat és, és que sí, Anna. Eh, nosaltres doncs, eh, ho volíem comentar amb tu, aprofitant doncs, que es reprenen aquestes activitats, una de les quals es va, doncs, podríem dir, Uh, suspendre no? o es va deixar de fer pel, pel confinament van ser els tallers de, de l'Aula la, de, de Lletres que també els reprendreu en, aquests, en aquest mes de, de juliol, oi? Sí, eh, evidentment aquesta activitat de l'Aula de Lletres els tallers que, que, que eren presencials doncs és una de les coses que es van haver d'aturar i deixar de fer i llavors hem repensat la possibilitat de, de fer un taller de, dins l'oferta la, de l'aula de, de lletres amb algunes diferències. La primera és que oferim dos a l'estiu, que normalment era una, era una programació que traduïa a terme al llarg del curs, eh, del curs escolar, s'entén, més o menys. I, i llavors eh, aquest any ens hem animat a fer una proposta d'estiu i el mes de juliol eh, oferim dos tallers d'estiu Uh, però no presencials, de manera que hem, els professors corresponents han enregistrat unes càpsules de 6, 7, 8 minuts, que serien el, el resum del que seria un, una sessió del taller, i a partir de la setmana que ve el anirem penjant. Eh? El dimarts, uh, pen, els, els dimarts de juliol uh, anirem penjant les, les càpsules del taller a través d'escriure de Miquel Martín,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 que eh, són quatre i els anirem posant cada setmana. Mm -hmm. La interacció amb el, amb el professor doncs, serà via correu electrònic, perquè el professor doncs, proposa, proposa cada vegada eh, algun exercici, alguna pràctica, i llavors eh, el, el, les persones inscrites poden eh, relacionar-se amb el professor a través del correu electrònic. Eh? Sembla que aquesta és una fórmula...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 veure el vídeo doncs, a l'hora que vulguis i, i en el moment que vulguis. Eh? Mm -hmm. doncs una bona alternativa també doncs, per aquests dos tallers que, que es van deixar de fer doncs, arran d'aquest confinament. L'Anna doncs, ens ha donat els, els detalls trobareu doncs, aquesta informació també a la, a la web de la Fundació Josep Pla. I, malgrat que hi ha altres activitats entremig, eh, doncs, una, bueno, hi ha una altra cuina i paisatge la setmana que ve, el divendres, dia 10 de juliol, també m'agradaria posar la mirada en el dissabte 11 de juliol que podríem dir que estreneu eh, una, una activitat en un nou espai dels Jardins de, de Cap Roig. Nosaltres ho vam comentar Uh, doncs setmanes enrere amb, el, amb, en, amb, amb la caixa no? en aquest cas ah, això, amb en Josep Puller ara no sortia el nom, ah, no sortia el nom. Merci, Anna. doncs amb en Josep Puller ho precisament aquest fet i estreneu aquesta, aquesta activitat en aquest espai Sí uh, des dels jardins de Cap han decidit definit uh, utilitzar o adaptar un racó de, de tots els jardins Uh, en diuen específicament uh, el jardí de la Dorothy, perquè hi han, hi, han, uh, hi han plantat una sèrie de llavors de plantes que ja estaven conreades per la mateixa Dorothy West, Webster uh, en, el, el, el, en el seu viver. i llavors i a més a més han trobat algun element, em sembla que hi ha una làmpara i alguna cosa més, que també eren, eren elements de, de l'època, i, i han habilitat aquest espai perquè sigui un espai de lectura a l'aire lliure, de reflexió, una mica de recolliment, amb, unes, amb uns llocs per seure, eh, perquè no, de Cap al llarg de tot el recorregut no hi, no hi ha gaires llocs és per, per estar. No? Uh -huh. uh, hi, ha, hi ha la part de, de, de la zona de pícnic just a l'entrada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 proper a la costa, com, com són els jardins de Cap Roig. I llavors han eh, fet una programació eh, que podeu consultar en el nostre web, perquè ara no us la puc recitar allò dia a dia, mm -hmm. perquè són, són moltes activitats, però hi trobareu activitats familiars, activitats de, per, per adults, eh, aquestes propostes a l'entorn de, que deia d'escriptors de, de, de la literatura catalana com Caterina Albert, mm -hmm. Víctor Català eh, com, com Joaquim Ruïra Josep Pla, evidentment eh, Vinyoli, etc. Eh? Esperem que, que això sigui una, una nova proposta que sigui un atractiu més per incentivar la lectura i per pujar a Cap Roig mm -hmm. a doble del jardí. Doncs n'estem segurs que si sí, Anna, aquesta, aquesta programació també, eh? aquestes propostes que comencen, com dèiem, l'11 de juliol i s'allarguen fins al 19 de setembre, per tant, eh, en algun moment doncs, no teniu cap excusa per no assistir a alguna d'aquestes eh, interessants propostes que ens porta la Fundació Josep Pla en aquest nou espai, a més a més de, dels jardins de Cap Roig, com ens comentava l'Anna la, i com vam comentant nosaltres amb en Josep Uller aquest nou espai té aquest, aquest valor afegit en eh, aquestes plantes doncs, que la pròpia Dorothy Wester doncs, va plantar en el seu, en el seu moment eh, en aquest espai de, de cap roig. Anna, mm, no sé si vols comentar alguna altra cosa, nosaltres doncs, seguirem eh, recordant aquestes activitats, la, la setmana que ve també del dia 10 de juliol, un altre cuina i passatge, en aquest casa a Calella de Palafrugell ho anirem recordant en els, properes, eh, en els propers dies perquè la gent no, no s'ho perdi. Eh, recordar, això sí, eh, que cal eh, inscripció prèvia, eh, ara més que mai. Sí, sí, sí, sempre. Fer prescripció prèvia perquè, evidentment, doncs, totes aquestes activitats es duran a terme en les condicions que, que marca la llei de, per, per qüestions de sanitàries i de seguretat i, per tant, doncs, eh, hi ha aforaments limitats i, i fa uh -huh. falta la inscripció prèvia. Eh? Doncs, uh... Simplement agrair-vos la la vostra persistència en, en explicar i comunicar tot el que fem des de la Fundació i, i bé, i d'ara endavant doncs, que tothom estudi molt atent el que anem comunicant perquè, perquè van venir coses noves eh? potser la més important és que a partir de l'1 d'agost doncs, uh, obrirem l'exposició que participa ja a la Bienal de Fotografia Xavier Miserats uh -huh. però bé, aquest és un altre tema informatiu que que si vols en podem parlar més i tant. I tant, Anna, ens posem en contacte amb tu, amb la Fundació de Ben Segur, en les properes setmanes, també per comentar doncs, aquesta, aquesta participació eh, de la Fundació un, uh, un altre any més no? en aquesta bienal que finalment es farà, com hem conegut aquesta setmana, doncs, de l'1 d'agost fins a l'11 d'octubre. Anna, moltes gràcies i fins la propera. A vosaltres, vinga, bon dia.